Anitze galdien dute, dute bidarrai alderdi horietan, etxe hor zainek eskora mintsatziata ikusten da ez dakitela hor bidarrai alderdi horietan eta hor etxe hor ez dute galderaik Hortako xas hori gertatu da, eta ordean bat du dira. Gero eta gehiu, Euskara nahi dute familiak beren aurrentako. Bai, anitz-anitz galditen dute, eta normal da, erri alde elebiduna da gehien txiaz hemen, haule badakite, tardetzen tare, eta hemen ikusten da bidar gai alde erdi horretan, ta orzai izen, eta erdi horretan, ez dakite, bat dira uste dute zazpia or, etxea horzain, eta ez dakite sobera eskoara, ordean, bon. erraiten dute berek galdera bat dela eta ez dakitela e lana orta ko, uh, galtzen dutela. Aurten egin erraiteko, izain dira uh, bilkuratzu, bana suztut uh, sur le droa, dretxoak eta bai, baitamek, uh, etxe arzain dengiak edo arzain duztelaik, bat uste papeerak egiteko eta horire, ikusten dugu uh, ez dakitela uh, papeerren egitea. Nau shibat, uh, bilakatzen bila da, horiek uh, hori uh, galdera izan da, hori ginen dugu iru gau aldiz eginen ditugu, eta gero boikosiko dugu, gero ze giren dugun, mehiten ditugu ola e, bon, tematikoak. Egan nahi dut e, gauza bat bakarik, gure lujalde eta kau diren publiko desberdinak egina ala untxa ordezkatzeko, goxamalkarteak kide behi batzu bilatzen ditu. Egan nahi dut mila familiak erabiltzen dutela goxama etxea orzainen xarea, beraz burraxoak ongi etoziak dira, buregoan osatzeko, edo bestenez guri urbiltzeko.